вивчають у науковому плані, заробляючи ступені. Як на мій розсуд, це здебільшого об обріхування. «Повністю приєднуюсь до вас», – усміхнувся він. «До побачення, пане, повсюду. На все добре». Чисто у галицькому дусі слід було сказати Грушевичеві. «Кинь свою писанину, бо не з огорами бунт. Повістями революції не зробиш, виходь на площу з прапором. Цікаво, як би зреагував Грушевич. Я йому навіть на притики не дав про той день, бо він все-таки зв'язаний з друзями. Перейшовши до клініки, Грушевич, мабуть, покинув теорії про всесвітній гуманізм. Чого доброго, його вважали б божевільним. Я запропонував би здати деякі ідеї на перевірку до божевілень. Один примірник газети «Якрізь щілину в дверях» просунув до залу засідань наукового товариства імені Шевченка. Наступного дня Донцовський вісник відгукнувся на наш перший номер так. Шайка бандитів намагається посварити український і польський нарід. Ми віримо, що ця шайка буде виловлена і покарана, але зі свого боку застерігаємо поспільство. Не піддавайтеся намовникам дури світів. Наше щастя в єднанні з польським людом. Поки що ми не маємо відповідних зобачників, але більш ніж вірогідно, що згадана бандитська шайка складається з підісланих агентів Москви. Вісник передрукував кілька заміток з нашої газети. Вона була заповнена анонімними розповідями про людські долі, на четвертій сторінці був уривок Грушевичових спогадів і хроніка про найважливіші події». Вісник передрукував чотири розповіді, підписавши їх знизу великими літерами. Куплений Москвою, Запроданець, Перекупка і Шахрай. Надарма кажуть, злодію шапка горить. Між коробками кам'яниць метушилися сніжинки. Здавалося, що їм ніколи не досягти землі. Проте снігова подушка напухала м'яко під ногами і тверділа як лід. Ми з Марійкою йшли на свято до Мигельської і Ганиша, які при свідках справляли заручені, а весілля відклали на весну. Я й чути не хотів про Мигельську, але з Марійкою вже щось сталося. Вона наполягала, сердилась, погроджувала. Я цього майже чекав. Ми йшли мовчки, сутаючи на ум, недомовлені до кори. Мені тричі зупиняло, і я все три рази долав нехідь, відчуваючи, як мене опустошує це недоланне змагання. Гостина мала відбутися у кав'ярні. Ми йшли завчасу, бо мені треба було до того, як усі зберуться, кудись заструмити свою непривабливу на вигляд куртку. Вся ця історія мене мучила. Дорогою я напружувався дерев'янів і подумки лаяв в Марійку». Протягом останніх тижнів проміж нас не мигнула навіть тінь на суперечку. Я, правда, не питав, як Марійці на роботі, а вона не згадувала. Але ми говорили про людей, з якими я зустрічався. Вона задоволена, що люди слухають мене. Вісник далі оплював нашу газетку. Ми собі вечорами посміювалися. Марійка навіть радила пройтися по віснику бичем на кшалт відповіді запорожців-султанові. Якось я побачив перекреслені дати в Марійчиному календарику. Я спитав очима, навіщо. Вона згорнула календарик і, поклавши на підвіконня, запитала. «Ти танцюєш, Прокопику?» «Ні», – відказав я. Вона усміхнулася, а я взявся дописувати статтю. Кому б не хотілося повеселитися? Я взагалі розумів Марійку, але мене тривожило, якби в ній не прокинулася гімназистка». І довго, що будемо мовчати, я зиркнув на неї збоку і, не діждавшись слова, почав скручувати цигарку. Потім сказав, боюся, що мені доведеться раніше піти з вечірки. Ти завжди завдаєш мені болю, звалася вона. Ті друзі тебе ніби підмінили. Мені вже приїлося це слово, назви їх інакше. Я зітхнув. Вона насмішкувато підібрала губи – жіночі химери. Я віддав прислужникові куртку. Він догадливо почепив її на задній вішак. Тепер залишилося знайти такий куток, щоб сівши заховати від очей покорчені юхтові чоботи. Сорочку я собі виправ досить вдало,